Kapitola 19. Kurovci se přeskupují Po smrti Džajadraty dali kurovští bojovníci volný průchod svému zármutku. Vojáci, jež viděli tolik padlých, odsuzovali Dritaráštru a jeho syna. Vytýkali jim jejich hříšné jednání a chválili judištyru s jeho bratry. V zoufalství pohroužený Duryodana seděl celou cestu zpět do tábora na plošině svého kočáru se sklopenou hlavou. Na nikoho se nedokázal ani podívat a jeho mysl se zabývala jen událostmi uplynulého dne. Arjunovi se určitě nevyrovná žádný bojovník. Dróna, krypa ani karna mu nedokázali čelit. Ani celé armádě se nepodařilo zabránit mu v zabití džajadraty. Duryodana bolestně lkal dešel do svého stanu a posadil se, následován drónou a ostatními generály. V táboře nehrála žádná hudba a básníci mlčeli. Kurovský princ se ze všech sil snažil zachovat klid a oslovil drónu hlasem plným hoře. O učiteli, pohleď na krve prolití mezi krály, již se k nám připojili. I mocný býš má leží na bojišti. Pánovci pobili sedm akšauchy našich vojáků. Dnes tvůj žák splnil slib a zabil Džajadratu, třeba že jsi mu čelil s neproniknutelným šikem vojáků. Mnoho vládců země, kterým šlo o naše blaho, se odebralo do sídla Jamaráži. Jak jim mohu splatit svůj dluh? Zničil jsem svoje přátele a příbuzné, jelikož nejsem nic víc než zbabilec. Země by mě měla pohltit, protože jsem chamtivý, hříšný a vzpírám se cnosti. Můj vlastní praotec leží na loži šípů kvůli mým hříšným tužbám. Co řekne, až mě potká v příštím světě? Durjódena přestal mluvit a dál se do nepokrytého nářku. Složil si hlavu do dlaní a vykřikoval jména svých zabitých bratrů. Přišel k němu Karna a utěšoval ho. Duryodana se postupně ovládl a posadil se. Nějaký čas zíral přímo před sebe, lomil rukama a těžce dýchal. Jeho mysl těkala mezi zoufalstvím a touhou po pomstě. Ještě není vše ztraceno. Kurovci ještě stále mají drónu, karnu a švatámu a další mocné hrdiny. Snad by ještě mohli pánovce porazit, nebo alespoň zajmout či zabít Judištyru. Vzdát se však v žádném případě nepřichází v úvahu. Bylo by lepší padnout do posledního muže, než potom všem předat království pánovcům. To je to nejmenší, co mohou přeživší kurovci udělat. Pomstít své padlé druhy. Durioden pokračoval a po tvářích mu stékaly sezy. O nejpřednějších zbojovníků. Přísahám, že dojdu k klidu jedině tehdy, když zabijí pánovce nebo oni mě. Vydám se cestou našich přátel a příbuzných. Když naši stoupenci vidí, jak nás přemáhají nepřátelé, ztrácejí víru v naši sílu, a otevřeně chválí pánovce. Poté, co bíš maparl a ty, o učiteli, do boji nedáváš všechnu sílu si naši vojáci myslí, že nemáme ochránce. Zdá se, že jediný karna si dělá starosti o náš úspěch. Jako hlupák jsem se spolehl na někoho, kdo je přítelem jen slovy. Prahl jsem po bohatství byl jsem hříšný. A moji mysl zaslepila touha. A tak jsem vložil naděje tam, kde byly odsouzeny ke zmaru. Výsledkem toho je, že Džajadrata a mnoho dalších vznešených králů leží na bojišti. O dróno, dovol mi proto položit v bitvě život, tak jako učinili všichni ti to muži. Dróna si sundal přilbu a dlouhé rukavice a položil je vedle sebe. Jeho šlachovité paže byly rozdrásané ranami očípů a zkušení lékaři je potírali bylnými mastmi. Durjodanova káravá slova ho však bodala víc než zranění. Otočil se k princi. Proč mě, o králi, bodáš slovy ostrými jako šipky? Opakovaně jsem ti řekl, že Aržunu v bitvě nikdo přemoci nemůže. Když jsem viděl panu Dbíšmu, přesvědčilo mě to, že jsme ztraceni. Kostky, které vrhl šakuny proti pánovcům se nám vrátily jako planoucí šípy. Vidura předtím varoval, ale nebral si ho vážně. Ten, kdo se neohlíží na své dobrodince a jde vlastní cestou, je pošetilý a brzy se dostane do žalostné situace. Ty jsi na nás všechny toto neštěstí přivolal, tím, že si přitáhl draupadí do královského schromáždění a urazil ji. Takový hříšný čin nemůže zůstat nepotrestán. Drona toho slyšel od Durga nejíž Připomněl mu každý hříšný čin, jehož se vůči pánovcům dopustil a dával mu tak jasně najevo, že kurovci nemohou za svoje současné utrpení Vynít nikoho jiného než sami sebe. Byli mnohokrát varováni, že v boji s pánovci neuspějí. Drona pohlédl na durjodanu a jeho zbývající bratry. Býma již polovinu z nich zabil. Na kteří se utápěli v zármutku a zklamání, byl žalostný pohled. Drona cítil, že je stále jeho povinností, poskytnout jim veškerou ochranu, ale naděje je malá. Vstal a s rukou na meči z rukojetí ze slonoviny řekl. Když mě vidíš topit v oceánu pánovské odvahy, neměl bys zvětšovat můj zármutek, o králi. Nyní slyš moje poslední rozhodnutí. Nesvéknu si brnění, dokud nebudou všichni pančálové zabiti. Můj syn zabije somaky. Po zničení těchto dvou armád bude možné pánovce porazit. Drona ukázal na krypu. Zde je neporazitelný Áčária. Naši nepřátelé ho nemohou zabít. Nechce snaží ze všech sil zabít krále, kteří se přidali k pánovcům. O Duriodano, uctívej bráhmany a věnují jim mnoho darů. Obětuj po ohni a uspokoj bohy. Ještě naposledy vynaložíme obrovské úsilí. Zítra pojedu v čele tvojí armády s planoucími zbraněmi. Uvidíš, jak porazím pánovské řady jako lev vnikající do stáda krav. Kuruovci po zbuzení drónovými slovy se pomalu odebrali k nočnímu odpočinku, unavení celodenním bojem. Dritaráš Ráštra seděl na trůně beze slov. Vedle stojící Sanjaya mu jemně otíral čelo měkkou látkou namočenou ve studené vodě. Starý král ztratil vědomí, když se doslechl, že býma za jediný den zabil přes třicet jeho synů. Když se probral, dozvěděl se, že Ardžonovi se podařilo splnit slib zabít čajadratu měli zármutkem jen tlumeně sténal. Mají kurovci nějakou naději, když celá jejich armáda nedokázala zabránit Arjunovi, aby se dostal ke králi Sindu? Slepý vládce promluvil hlasem jen nepatrně silnějším než šepot. O nejlepší z mých služebníků, řekni mi, jak se daří mým přeživším synům, po té, co byly svědky porážky svojí armády, a džajadratovi smrti. Moje sláva se den za dnem vytrácí. Mnozí mocní bojovníci na mojí straně podléhají smrti. Za všemu, že nepřízeň osudu. Tritaráštra se odmlčel a zavrtěl hlavou. Arjuna pronikl do našeho zástupu chráněného drónou a karnou. Ani bohové by ho nedokázali zastavit. Nedá se mu odolat, podobně jako vzdouvajícímu se oceánu. A pak je zde Bíma. Polovina mých synů je již mrtvá a Bíma nepřestane, dokud nezabije i tu druhou. A Arjuna mezitím tím s pomocí Drišťa Domny a Sátjakýho zničí ostatní kurovské hrdiny. Těžko tomu uvěřit. Na počátku této války naše armáda počtem převyšovala pádovce, v průměru dvě ku jedné. Nyní nám zbývají jen čtyři z jedenácti divizí a pándovci mají tři. Šance se téměř vyrovnaly. Drita Dáštra se svýšenou hlavou naslouchal Sanžojové líčení rozhovoru mezi drónou a duriodanou. Když starý král slyšel, že učitel opět slíbil pobít pándovské jednotky, Cítil se povzbuzen. Válka ještě neskončila. Dróna a karna dosud žijí, stejně jako Kripa a Švatáma a mnoho dalších bojovníků. Budou plát hněvem a touhou pomstít Čédratovu smrt. Možná bude také Arjuna tak nesmírné námaze unaven. Vše se může ještě obrátit. Války se často vyhrávaly přeskupením vojáků, když se ji vše zdálo být beznadějné. Sanjayana Dritaráštrově viděl, že si opět dělá naděje a proto podotkl. O králi, nezapomeň, že rádcem a ochráncem pánovců je Krishna. To díky jeho moci byl Arjuna dnes úspěšný. Tvoji muži nemají vůbec žádnou naději. Budou-li stát v bitvě proti Kéšavovi, neomilnému ochránci spravedlivých a ničiteli démonských lidí. Tvoji synové, pohroužení v hříchu a neznalícnosti, na sebe a svoje přátele přivolávají strašlivé neštěstí. Jejich jedinou nadějí je, že pánoucům vrátí to, co jim právem náleží. Obávám se však o králi že příležitost k tomu již pominula. Je to tvoje chyba. Výsledkem bude hromadná záhuba k šatriu. Dritaráštra si vybavil nepochopitelnou podobu, kterou Krišna projevil v síni, kde právě seděl. Poté se doslechl o Krišnově slávě od Rišijů. Tyto popisy ználi již z dřívějších dob. Ryšiové chtěli přivést krále k rozumu, a proto mu opět připomněli, jak Krišna zabil četné Asury, kteří dokázali libovolně měnit podoby a sužovali i samotné bohy. Když Dhritaráštra pomyslel na Krišnu, pocítil zvláštní klid. Řekl. I kdyby se nám nakonec podařilo pánovce porazit, stále ještě musíme bojovat s kéšavou. Kvůli nim vezme svůj neodlatelný disk a zaútočí na moje odíly jako všenicící oheň ve skázy. zkázy. Po zničení kurovců věnuje zemi kuntý. Nevidím žádný způsob, jak dobít vítězství. Durjodana nemá o Krišnově postavení a moci ponětí. Ten nevěřící hlupák je otrokem svých smyslů. Absolutní pravdu nikdy nepozná. Je jako dítě, které chce rukama uhasit oheň. Arjuna a Krishna jsou spojeni jako jedna duše. Jejich cíle a touhy jsou jedno a nemůže je zmařit dokonce ani mocný šiva. Král si vzpomněl na svého syna a opět pocítil, jak se mu do srdce vlévá žal. Setká se s ním ještě někdy? Zdá se to být nepravděpodobné. Dur Dana nejspíše zemře v bitvě. Přesto jsou cesty osudu nevyspitatelné. Ani Krišna, jak se zdálo, nedokázal zabránit apimanujově smrti. Určitě si nemohl přát, aby syn jeho drahého přítele a sestry zemřel. Král jeho štrápilo vědomí nevyhnutelného a přesto doufal, že mu odolá. Vstal ze svého sedadla a služebníci ho odvedli. Řekl Sanjojovi, ať se druhého dne vrátí, aby mu vylíčil všechny noční události i nový začátek bitvy. Při východu slunce 14. rána Duryodana, který při vzpomínce na události předchozího dne kypěl vstekem, promluvil s karnou. Jak se včera mohlo Arjunovi podařit prorazit naše řady? Zabil Džajadratu přímo před našima očima. Ani s Kryšnovým pochybným trikem se mu to nemělo podařit. Moji kdysi obrovskou armádu však syn zmenšil na ubohou hrstku vojáků. To musí být jistě drónovo přání. Nemohu uvěřit, že učitel bojuje naplno. Kdyby s Arjunou včera bojoval ze všech sil, Jahedrata by přežil. Arjuna je ušlechtělému drónovi na drahý. Ve svojí pošetilosti se mu věřil, když slíbil Jahedratu ochránit. A teď si zoufám. Karna nesouhlasil. Nedomnívám se, že by směl vinit učitele, který zuřivě bojuje proti našim nepřátelům, nedbaje o svůj život. Není jeho chyba, že se mu nepodařilo zabránit Arjunovi, kterého vede Krishna, ve splnění svého slibu. V neproniknutelném brnění a s gándivou budí hrůzu. V neproniknutelném brnění a s gándivou budí hrůzu. To, že drónu přemohl, mě nepřekvapilo. Učitel je navíc starý a ne tak bystrý a rychlý. Jak může s Arjunou bojovat, jako se sobě rovný? Duryodena s Karnou během rozhovoru jeli ve svých kočárech na bojiště. Před sebou v dálce viděli pádovské ozbrojené síly, roztažené po obzoru. Jejich armáda vypadala v brnění a se zbraněmi, jako blištící se moře. Na její řev a dutí na lastury odpovídali bojovníci kurovců. Karna si nasadil přilbu a pokračoval. Podle mého názoru je osud svrchovaný. Navzdory našemu úsilí a počtu. A přestože se naše armáda pišní nejznešenějšími hrdiny, naše snažení vyznívá vlivem osudu na prázdno. O králi, člověk stíhaný nepřízní osudu, zjišťuje, že veškeré jeho úsilí je marné. Neustále jsme se k pádouvcům chovali jako k nepřátelům, ale oni vždy vyvázli bez újmy. Nevidím, že by nás převyšovali intelektem či silou. Ani nemám pocit, že bys je z neznalosti špatně odhadl. Tím, co vše řídí, je osud samotný. Kdyby osud rozhodl, že máme trpět, pak nic v naší moci nemůže tuto skutečnost změnit. Durjodana neodpověděl. Možná má kar pravdu. Štěstí nepochybně přálo pánu ovcům. Je však odjakřiva vrtkavé, a je bez pochyby na čase, aby začalo přát také jemu. Drona přísahal, že zničí pančály a somaky, hlavní zbytek pádovské armády. Kdyby slib dodržel, mohli by stále ještě zvítězit. Princ zatěl zuby a pohlédl na drónu, který byl zaneprázdněn řazením vojáků do útvaru. Pokračovat v jeho kritice by nijak nepomohlo. v kočár přijal k ostatním kurovským velitelům a princ vydal rozkazy a učinil všechna nezbytná opatření. Kurovci se dohodli na strategii pro tento den boje a postavili se do šiku ve tvaru želvy. Pádovci na to odpověděli seřazením vojáků do tvaru žraloka. Obě armády se srazily s jásotem a řinčením zbraní. Nadbojiště se vznesl obrovský oblak prachu. Býma byl odhodlán ukončit konflikt co nejrychleji a proto vyhledal zbylé kurovské prince. Když útočil na řady nepřátel, obklopili ho sloni a jezci, kteří řvoucího pánova syna zasypávali zbraněmi. Rozpoutala se divoká bitva a dryšťadou na dvojčaty zautočili na armádu madraků. Sušarma a zbytek samšaptaků, pamětlivi svého slibu, vyzvali Arjunu. Sátjaký zůstal poblíž Judištyry a chránil ho spolu se šikandým a dalšími bojovníky na kočárech. Drona se střetl s pančály a zaplavil je desítkami tisíc šípů. Vyvolal nebeské zbraně a rychle snížil jejich počty. Mocný král jménem šiby, útočící v čele armády soumaků, vyrazil bojový pokřik a vyzval drónu. Zasáhl ho třiceti šípy a zabil mu bozataje. Dróna se rozlítil a odpověděl deseti ocelovými šípy. Zabil Šibi ho čtyři koně, srazil mu prapor a usekl hlavu. Duryana předělil na drónu v kočár dalšího vozataje a drona pokračoval v boji s pančály a soumaky zároveň. Býmu obklopoval velký počet kurovských princů, kteří na něho útočili šípy ze všech stran. Býma jejich útok nebral na vědomí, se skočil z kočáru a běžel k jednomu z nich. Vyskočil na jeho kočár a udeřil ho několikrát pěstmi. Mrtvý princ se zřídil z kočáru s polávanými údy. Býma se skočil a uháněl k dalšímu princi, kterého udeřil a zabil stejným způsobem. Karna přispěchal kurovce chránit a mrštil po běžícím býmovi planoucí šipku. Býma se jí postavil čelem, chytil ji a okamžitě ji mrštil zpět na Karnu. Když mu letěla vstříc, Šakuný srazil šípem s ostřím jako břitva. Býma nedbal na kurovské šípy, chytil dalšího prince a zabil ho jedinou mocnou ranou. Potom opět nastoupil na kočár a zadul na lasturu. V zápětí salvou zlatě okřídaných šípů zasáhl Durmadu, dalšího z duriodanových bratrů. Durmada běžel ke kočáru svého bratra Duškarny a naskočil na něj. Oba princové stáli vedle sebe a stříleli na býmu stovky šípů. Býma zaútočil na Duškarnu a rozbil mu kočár jedinou ranou kije Princové uskočili, ale býma seskočil a odeřil je pěstmi. Pod opakovanými ranami padli oba mrtví s rozdrcenými těly. Kurovci, kteří viděli, že mezi nimi býma, řádí jako všeníčící bouře, vykřikli strachy. To je určitě sám Rudra, který přišel v podobě Bímy, aby nás zničil. Zachraňme se útěkem! Vojáci se dali na překotný útěk. Když prchali před býmou a neohlíželi se zpět, nebylo vidět ani dva pohromadě. Býma se vrátil ke svému kočáru a pustil se sám do boje s durjodanou, Kripou a Karnou. Přidali se k němu četní další pánovští bojovníci a rozpoutala se divokářiš. Na jiném místě pole se střetl Somadata se Sátjakým. Kurovský velitel rozuřený smrtí svého syna zařval. Proč si, o hrdino z rodu Sátvatů, zapomněl na náboženské zásady boje a pácháš takové zločiny. Jak může cnostná osoba zasáhnout někoho, kdo již odložil zbraně? To způsobí tvůj pád, ty nečestný. Teď sklidíš plody svého odporného činu. Přísahám při mých dvou synech, že tě dnes buď zabijí, nebo ti podlehnu. Jestli se to nestane, pak ať poklesnu do strašlivého pekla. Připrav se! Připrav se, darebáku! Neboť nyní vypustím svoji nejsmrtonostnější zbraň. Soumadata zadol na lasturu a zařval jako lev. Sát jakýho jeho řeč rozuřila a odpověděl mu z plných plic. O potomku Kurua, nebojím se tě, ani tvých prázdných slov. Proč by se měl ten, kdo zná šatriskou povinnost, před takovými hrozbami třást? Bojuji ze všech sil, sám nebo se svými stoupenci, a já tě zabiju. Zabil jsem tvého syna a mnoho dalších mocných kurovců. Ve skutečnosti všechny zabil hněv, cnostného a vždy pravdomluvného judyštyry. Jelikož jsi ho zvolil za nepřítele, ovládce lidí, odeberej se také jejich cestou. Braň se! Při kryšnových nohách a všech mých zbožných činech z minulosti přísahám, že tě dnes zabí. Oba muži začali střílet celvi šípů. Z dálky jejich boj pozoroval Durjoden, který poslal svému starému strýci na pomoc velký oddíl jezdců. Deset tisících sátěk jeho obklíčilo a zasypalo šípy. Dryšťa Domna viděl, v jaké situaci se sátěky ocitl a přišel mu na pomoc s velkým počtem pádovských bojovníků. Střed obou armád doprovázela ohlušující vřava. Somarata soustředil svůj útok na sátěkyho a vyslal na něho sluk krvežíznivých šípů. Vryšňovský hrdina mu odpověděl šípy, kterými prorazil Somaratovo brnění a zbavil ho vědomí. Jeho vozatá jeho pak rychle odvezl z boje. Dróna se sehnal do bitvy a doufal, že sáteky ho zabije. Vydal bojový pokřik a vypustil proti vryšňovskému bojovníkovi, který se potýká s tisíci ostatních bojovníků všude kolem sebe mocné zbraně. Jakmile judišťera a dvojžata spatřili, že se sátěky dostal pod drónu v útok, rozněvaně zařvali a brali se do boje. Napadli dronu ze všech stran a jeho útok od sátek ho odvrátili. Býma a dumná se k ním připojili a Duriodana, Karna a Krypa přispěchali na pomoc kurovcům. Strhl se divoký a nepřehledný boj z hrdiny na obou stranách podporovanými četnými vojáky. S duchem létaly šípy, šipky, oštěpy a další zbraně. Kije a meče se strážili ve sprškách jisker. Rozuření bojovníci do sebe sekali a vzájemně se napadali. Zemi pokryly hlavy, údy a vnitřnosti zabitých bojovníků. Ostatní se na sebe s výkřikem a řevem vrhali za vztekem. vstekem. Opodál se přes pole blížil gatotkača. Rák šasajal na osmikolem kočáře, z černého železa, pokrytém medvědími kůžemi. Kočár byl vybaven všemi druhy zbraní a při jízdě vydával hrozivý hluk. Byl to nebeský kočár a táhla ho zvířata z podsvětí, jež se podobala slonům, ale měla rohy a planoucí rudé oči. Na praporu měl velkého černého supa s roztaženými křídly a nohama, který vydával děsivý křik. Po stranách kočáru byly připevněny rudé prapory a řady kostí. Gatótkača na kočáře jako temná hora. Pouhý pohled na jeho dlouhé tesáky, uši ve tvaru šípů, nepřirozeně vyhlížející oči a holou hlavu, zaháněl kurovské vojáky na vyděšený úprk. Obklopovala ho a rák rákšasích bojovníků, by oštěpy, kameny a stromy. Do bitvy jeli s dřevem, který otřásel zemí. Ašvatáma ho viděl přijíždět a zastoupil mu cestu. Píšný na svoje umění v ovládání zbraní stál bez hnutí před blížícími se rákšasy. Gatótkača se zasmál a použil mistické síly, aby Ašvatámu a jeho vojáky Zasypal deštěm kamení. Z kameny padaly i šípy, oštěpy, sekery a kyje. Ašvatáma vypustil šíp obdařený silou manter a příval zastavil. Gatotka pak vystřelil padesát šípů, které se zarily do Ašvatámova brnění a těla. Dronův syn zachoval klid a odpověděl dvanácti šípy, které se zabodly do rákšasova těla, a otřásl jim. Gató do ruky kolo s tisíci paprsky a okrajím ostrým jako břitva. Kolo zářilo jako oheň a bylo posázeno drahokamy. Roztočil je a mrštil jim po ašvatámovi. Ašvatáma je roztříštil na kusy dvaceti šípy s půlměsícovým ostrým, takže spadlo na zem bez účinku jako záměry člověka stíženého nepřízní osudu. I hned poté Gato Otkača vystředil salvu šípů, které Ašvatámu zcela zahálili. Krák se připojil jeho syn Anžana Parva a zautočil na Ašvatámu stovkami dlouhých šípů s ozubenými hroty a napuštěnými olejem. Šípy a Ašvatáma připomínal horu Méru, Zalévanou přívalem deště. Jeho vozata rychle obrátil kočár a když se ašvatáma s z útoku vymanil, vypustil šíp, kterým srazil Anžana Parvu v prapor. Dalšími dvěma šípy mu zabil oba vozataje, potom koně a dalším šípem s ostrým jako břitva mu přesekl luk. Anjana Parva se skočil z kočáru, se šavlí zdobenou zlatými hvězdami. Stěží však stačil na ašvatámu zaměřit svůj pohled a drónův syn mu již zbraň třemi šípy rozbil. Rákša se chopil po zlaceného kyje, který roztočil a hodil na ašvatámu. Ten ho svými šípy rozbil na kusy. Anžana pareva se vznesl na oblohu a zasypal svého soupeře kameny a stromy. V témže okamžiku Gatotkača vystřelil na Ašvatámu tisíce šípů s planoucími hroty. Ašvatáma teď zároveň odrážel v útok a bojoval s Anžanaparvou. Vystřelil do vzduchu šípy, které Anžanaparvu probodali po celém těle. Když se Rákšasa snesl na zem, Ašvatáma vystřelil vší silou šíp se širokým ostřím posíleným mantrami. Když se rák časa snesl na zem a švatáma vystřel vší silou, šíp se širokým ostřím posílený mantrami. Šíp utrhnul Anžana Parvovi hlavu a ta spadla na zem jako černý balvan, v němž se jako zlaté rýhy leskly zářivé náušnice. Gatotka časa roztrásla zármutkem a hněvem a zařval. Stůj a bojuj! Dnes mi živý neunikneš. Až latáma sklonil luk a posměšně mu odpověděl. O nebesky mocný, měl bys bojovat s jinými. Jelikož si býmu v potomek, si jako můj syn. Není vhodné, abych s tebou bojoval a také se na tebe nezlobím. Odejdi teď, kdy je můj postoj k tobě ještě laskavý. Neboť člověk zrušený hněvem je schopen zabít i sebe sama. Gato odkača se rozhořil ještě více. Když zařval, vypadal jako kdyby plál. Cože? Jsem snad obyčejný člověk, že se mě snaží svými slovy zastrašit. Jsem k šasu. A odvahou nijak nezaostávám za deseti hlavím rávanou. O synu dróny, ještě okamžik setrvej v boji a ukončím tvůj život. K zuřivosti dohnaný rákšasa vystřelil na ašvatámu svoje dlouhé šípy, ale drónův syn je všechny srazil ještě předtím, než k němu vůbec mohli doletět. Oba bojovníci vypouštěli mrač na šípů, které jakoby spolu na obloze bojovali. Šípy se srážely, až bojiště ozářily jiskry a oheň. Gatótkača svojí mystickou silou zmizel a náhle se proměnil v nebečnou horu s mnoha štíty a stromy. Na jejím vrcholu bylo zřídlo, z něhož bez přestání vyletovaly šípy, šipky, meče a těžké kije. A švatáma zachoval klid a vyvolal zbraň važra, kterou rák časově přeludy rozptýlil. Gatótkača se opět objevil na obloze s lukem. Se svými četnými zlatými šperky připomínal modravý mrak ozdobený zářící duhou. Vyvolal zbraň, která až vatámu zasypala hustým přívalem kamení. Těžké balvany svými dopady otřásaly zemí. Až vatáma pronesl starobilá zaříkadla a vyvolal zbraň vájavia. Z jeho luku začalo vyletovat bezpočet šípů, a všechny kameny při pádu z oblohy roztříštili. bojskou větrnou zbraní pak pokračoval v útoku na armádu rákšasů a tisíce jich pobyl. Gatotka se vrátil na zem a nastoupil do kočáru. Obklopen zástupem rákšasů s hlavami lvů a tigrů, jedoucích na hrozivě vyhlížejících zvířatech, zautočil na ašvatánu. Ten však tváří v tvář jejich hordám, řídícím se na něho s pronikavým řevem, stál bez pohnutí. Tyto hordy, vedené býmovým synem, se podobaly armádě ohyzně vyhlížejících duchů v čele s rudrou. Gató vypustil deset šípů, které ašvatámu zasáhly jako hromoklíny. Ašvatáma se v kočáře otřásl, ale rovnováhu nestratil. Gato odkača vystřelil další šíp, kterým přelomil až luk, ale ten v několika vteřinách nasadil tětivu dalšímu a prostřednictvím nebeských zbraní sta tisíce šípů se zlatými křídly. Těmito šípy sužované jednotky rákšasů se podobaly stádu slonů napadenému lvem. Šípy jim dopadaly na širokou hruď a paže, probodávaly jim brnění a zabodávali se jim do hrubé kůže. Ašvatáma se podobal Šivovi, když zahobil mocného Asuru Tripuru v dávnom minulém věku. Jeho nebeské zbraně si vyžádali životy nesčetných rákšasů. Na bojišti se však objevovalo stále více démonů, kteří vystupovali z podsvětí, aby se přidali ke gatotkačovi. Řítili se na Ašvatámu, jako jeden muž s ozubenými palcáty, šavlemi, kyji, oštěpy, sekerami a mnoho zbraněmi lidem neznámými. Vrhali je na drónova syna a triumfálně řvali. Když kurovci viděli všechny tyto zbraně dopadat na ašvatámu, zoufali si, ale drónův syn útok brzy rozptýlil tisíci vlastních šípů. Vynořil se spod záplavy střel a ničil Rákša nebeskými zbraněmi. Ohnivé šipky z jeho luku hubily Rákša armádu, až zcela podlehla. Gatoho tkača koulel očima a nařídil svému vozataji za útočit na ašvatámu. Vypustil na něho šípy, podobné jedovatým hadům, a ašvatámu v útok zastavil. Drónova syna pak zcela zahalil šípy, které se podobaly dlouhým, ozubeným kůlům a mohutně zařval. Do boje se vložili i ostatní bojovníci, někteří na Gatótkačově a jiní na Ašvatámově straně. Ke Gatótkačovi přijel Drišťa Dumna, zatímco Ašvatámu podporoval šakuny se svými stoupenci. Drupada se svojí armádou napadl kurovce obklopující Duriodanu. Na kočáře ho následoval Býma, který se řítil do bitvy s vířícím Kijem. Mezi oběma armádami se strhl zuřivý boj. A Švatáma náhle vystřelil šíp, který se podobal žezlu z osobněné smrti a byl nabit silou Indrova hromoklínu. Zasáhl gatotkaču do hrudi a srazil ho k zemi. Dryšta Dumna, který ho viděl spadnout, ho rychle vzal na svůj kočár a odvezl pryč.